Por kujtohom anë Kur'anit atë që ka frikë kërcënimin. Allahu i madhëruar ka zbritur Kur'anin për ti përkujtuar njëzit, atë të përkujtuar njerëzit ata të cilët kanë frikë kërcënimin që ka vendosur dhe ka krijuar Allahu i madhëruar për ata që kundërshtojnë urdhat e Tij. Ti. Fa de kir bil Qur'an. Por kujtohom anë Kur'anit sepse Kur'ani është përkujtimi më i mirë për ata të cilët e kanë frik Allahun. Ata të cilë rërgojnë nga gjunafet Ata që zbë të në urdhe të ti Ata që e kanë gjehnemin dhe gjenetin Për parën syve të tyre Edhe nuk e harojnë të kur Por e përkujtojnë të gjithmon Se me përkujtimin e tyre dy dhe Gjenet dhe gjehnemin të rëgullohet zemra Edhe me harimin e tyre Shkaterohet zemr një rjut Edhe nëse frika prej gjehnemin Lërgojnë në zemr e dikujt A e zemr të shkaterohet Në e zemr të sh Do gjyëtët mësë dynjasë, mësë gjunafëve E dhe kështu do të meri, meritëm e të vërdet gjëhnemin Hasan el Basri thot Besimtari ka përshkur dy gjëra Nërgimin në gjunafët, pun të mira Dhe frikën për gjëhnemit Kurse munafiku ka përshkur dy, dy gjërë gjithashtu Punon pun të qia, nuk i kryen dhe tyrë dhe Allahut Edhe nuk e ka frikë gjëhnemin Për ndaj Allahus subhanu e taala ka treguar për besimtar në Kur'an që ata janë fikx jehenemin për këtë arsye është shumë e nevojshme që ne ta prokurojmë jehenemin kohë pas kohë edhe të kurkujtojmë çka ka përgatitur Allahu i Madhuar në të për ata që do të jenë banorët e tij banorët e jehenemit ata të cilët do digjen atë mendoni pa kovlëzë është një vend banimi në të cilin njerëzit digjen në të cilin njerëzit digjen në pafundësi Mendoje pa ka mund të tosh do të një shpi Në cilën ti mund digjesh Nuk jeton do të një orë Një minut E si mund të shetosh në të me miliona vjetë Në pa funci Dukë o djegur Në dhe gje, në dhe pjesë e trupit tëndë Nduke pire, në duke ngrën Gjere që të djegin Kjo është vendbanimin tyri përjeqëm Allahu i madhuruar E ka kryuar gjehenemin Të përjeqëm për atatë të cilët kanë mëhurë Allah subhanu wa ta'ala. Ata nuk lërgohë për gjëhnemit, dhe asë nuk shduken, dhe ky vendbanim, është vendbanimi i muzbesintarë dhe, dhe i mu shrikë dhe, i atyre që i bën shokë Allah subhanu wa ta'ala. Ka thënë Allah i më dhuar në Kur'an, Walledine kefaru bi ajatina vëstekëbaru anha, ula i ka ashabu në nëri hum fiha khalidun. Ata të cilët i kanë përgjë nështruar e të tona, A dheën treguar mendimdhënjë ndaj tyre, ndaj këtyre argumenteve. Ata janë banuar të zjarrit, ata duhet të përjetshëm të të përjetshëm. Vetëm koncepti i përjetësisë është katrorues urbanor të xhehnimit. Sikur të thuhet do të burgosin në banjo derisa të vdesësh, nuk e përdal, do rish vetëm në banjo, me dërdësi ky do jetë një dënim i madh për njeriu. E jo më të thuhet se jo, aty ku do hysh do jesh i dënuar, do jesh në një vend të ngushtë. Si shka të rgurë, Allah i më dhuar për gjëhnemin. Dhe, dhe të lirin një më zinjirë, dhe afusin zinjirë nga goja, dhe danzirë nga paparnica, dhe pijgjës e shpijgjët pulër helë. Gjithashtu ka thënë Allah subhanu wa ta'ala, lau kanë ha ula i alihëtëm ma wa raduha wa kullu fiha khalidun. Fëtë edhe sigur tishin këta i dhujtë, të ishin zotërat për të jetë, nuk të hynë në gjëhnemë, Po ata të gjithë dhe jenë të përjetëshëm në ta. Gjithështu ka thënë Allah subhanu wa ta'ala, inë në mëgjrimi në fja adhabi gjehenne më khalidun, kriminelet në ndëshkimin e gjehenemi dhe jenë të përjetëshëm. Të përjetëshëm në ta nuk ka vdekje për ta. La ju këbalejnë fejemu tu, nuk vendosët për ta që të vdekjësin, ose nuk u vjene të rëvdekja. Ose nuk u vjene të rëvdekja. Ida suka fan Allahu madhruar waya til motu min kulli makan wa ma huwa bamiit. I vjen vdeke ne zohan por nuk vdes. Nuk ka vdeke me ne xehenem, por ka vetem dashkim. Allahu na ruaj nga xehnemi. Gjithashtu ka fan Allahu madhruar, yuriduna yakhruju min an-nar. Ata duan te dalin prej zjarrit. Nga dashkimi madh qe vuajin atë, ata vërpiqen ne çdo përpjekje të tyre qe te dalin nga zjarri, por nuk dalin dot nuk kanë se si dalin sepse portat e xhennemit janë të mbyllura dhe Allah i madhëruar ka vendosur se që ata do rrinë në xhenem. Ka the kur'ani sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton me Buhariu dhe të tjerë. Kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e xhennemit në xhenem, do sillet vdekja, do ta sjellë vdekjen në formën e një deleje në dëmjet e xhenetit dhe xhenemit dhe do thuhet o banorët e xhenetit aj nhifni këtë do thon po është vdekja u thuat banorë xhenemit o banorët e xhenemit aj nhifni këtë do thon po është vdekja dhe tregojnë në transmetim që aty tremben banorët e xhenetit banor dhe gëzohen disi banorët e xhenemit sepse banorët e xhenetit mendojnë se si me vdekje mbaron zotë mirësia dhe banorët e xhenemit mendojnë se si me vdekje mbaron çdo buzhësi Edhe atër e theret vdekja, edhe u thuhet o banorë të gjenetit për jetësi për ju ka dhe nuk ka vdekje ma. Edhe thuhet o banorë të gjenetit për jetësi ka për ju dhe nuk ka më vdekje. Edhe atër i hymë banorë të gjenetit një gëzim që nuk u delë më nga zemra kur. Edhe u hymë banorë të gjenetit një hidërim që nuk u delë më kur nga zemra të tyre. Përvec pakti që ata në të dënim dhe jenë të përjetëshëm, Ky është vendbanimi i tyre, shtëpia e tyre, që ata kanë përgatitur për punën e tyre në dynjë. Allahu i Madhuar ka thënë në Kur'an: Ma'wahumun nar, vend stërhimit i tyre është jalli. Ubi samatul zalimin, a do të vend thënë dhe vend stërhimi i keq është ai për mizorët. Ka treguar Allahu i Madhuar në këtë ajet se ky është vend stërhim për ta, do stërhohen vërtet po ku do stërhohen? Mirë, pra për ata që do stërhohen atje. Edhe qëfar sërhim i keqësha i për ta Allah i madhuruar në Kur'an Edhe Profetis sallallahu alai sallam Në kanë tërguar Ka tërguar Ku qënë të gjunafet të cilët e fusin një ju Në dhe i përjesënët e në gjëhnem Edhe i parë i gjunafë Shkufri dhe shirku Ta maho shë Allah në madhuruar Ose të maho shë një gjë që ka si Allah subhanu wa ta'ala Të Profetis sallallahu alai sallam Ose ti bërë shokë Allahut Ka thënë Allah i madhuruar në inë nëllëdhina kafaru ju nga dhona lëmaqëtullahi akbaru min maqtikum mënfusëkum ata që kanë më huar dhe të gjënë kur të thirët një kur të thirët, thirë një thirës ditë në gjukimit e të thotë urejtja që ka Allahu për ju është me madhe që se urejtja që kenë ju përbedat tua ja akbaru min maqtikum mënfusëkum i të daunajnë lë imani fë të këfronon se të se ju mënfusë O thyrësht në, në iman U thrisin besimtarë në iman dhe ju më honit Kalu rabbena Amet të nëthënë Në wahjet të nëthënë Fa'ta rafna bidhën u bina Pëhëll ila khurugjën min së bil Dua më të ndalje Më të ndalje më të shkëtojnë Nuk më ndojnë për zëti e tërë Fëtë Allah i madhuruar A ta dëtonë zëti jonë Në fdike dhuherë Dhe në dhe jetë dhuherë I parnojmë gjunafet tona A ka rrug I përmu gjunafët ona, por ky furnim është shumë i vonuar, pandaj nuk ka përgjigje për ta. Po t'olloj madhruar, shkaq ku pse ju vim xhenen vot dhani ku b'anne idha du'i Allah wahdehu kafar tum. O ju s'besoni, fal hukmu lillahi l'aliyyil kabeer. Po t'olloj madhuar shkaquar sepse ju kur ju ftonin pa Allahun të vetëm, ju mohonit, e mohonit Allahun të vetëm. Ndërsa kur i bësh atij shok, ju e besoni atë në orta kri. Përnda gjukimi të konë Allah të lartë i dhe më dështorit, i të konë Allah të gjukimi, gjukimi i drejtë mi banor të gjëhnemi që ata dhejen të përjetës në gjëhnem dhe nuk ka për ta rrugdalje dhe asfëtim. Shaktitër pëse ata hynë në gjëhnem. Janë mos kryër, janë detyreve që ka thonë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an edhe profetisë sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallall Ka të rëgohë për për nërë të gjeneti që ku hynë në gjeneta dhe për për për për për për për për kriminele të për se hynë në së kërë, në gjenem, në zjarë. Kalu lem në kumire musallim, ata thonë në nuk falëshim. Shka ku për se hynë në gjenem se nuk falëshim. Kjo të rëgohë që a iqë nuk falët e iqë në gjenem. O lem në kumë në tëjmë në miskin dhe nuk i u shenim të varë fritë. Ata nuk i ushenit të varfrit, në badi e thoshin, e si të ushenit neve ata që po të dojë allohi ushen vetë. Nuk i ushenit, nuk i ushenit varfrit, pasurin e të e përdojnë vetëm për të kënaj që epshët e tyre. Dhe nuk kemë një zekati që ka bërë allohi madhuruart e tyre. Ua kuna në kudhu ma alha i dhinë. Të regojnë gjitha shushkak e tretës që thonë banorë të gjëhnemit, ne e thotë gjyhtëshin në biseda të kohëta ma t Plis në keqë për Allahun, plis në keqë për fejnën Allahut, plis në keqë për besimtarët, flasin atë që e ka ndaluar Allahu më dhuruar dhe lërgohën nga e që ka urdhurur Allahu subhanu wa ta'ala. O kuna nuk edhi ubi jomit din dhe e përginjë në shtronin ditë në logarisë. Dhe gjëhnejmë jësë për ata që e përginjë në shtronin ditë. Hatëta ata në ljekin dhejësa në jerdhivdekja. Kjo ka qënë gjëndja këture dhejësa o jerd në dhe mbasuar të vdekja mbaroj mundësia e vetëmi që u kishtë të dojnë Allah i madhuruar në dy nja se vetëm një mundësi i je pa Allah një ju gjithësej por kjo mundësi zjatë shumë kjo mundësi shi gjatë pra në këtëm profetisë sënë Allah lësëllem në hadithin që të rasënë tonë më buhariu Allah i madhuruar është justifikuar për parë një personit të cilit i ka dhe në gjashta dhjetë dhjetë dhjetë dhjetë edhe i nuk është nuk Allah, të Në kjo është një nga shkajtë në shkatarruë, se që shkatarë njërës, njërës në përgjësi. është bindja të parëve. Bindja nëjtë parëve të cilët janë të humburë. Ka thënë Allah i Madhuruarë. Wa qajja dhëna lahum Qurana, wa qajja dhëna lahum Qurana, zëjjenu lahum ma bejna i dihum a ma khalfahum. Zëjën ule huma bejne i dimu ma khalfo mu haqa alejhimu lkauru fi ume min kad khalet min kablimin el gjinol ins inno mkanu khasirim Ka përnë Allah i madhuruar Dhe ne u kemi vendosur atyre disa miqë Të cilët uaz bukurojnë atyre atë që kanë përparat dhe atë që kanë mrapa Dhe jeri sa ata e merituan dërshkimin dhe hyndër popujt që ishin përparat të rëtë Popujt e gjindve dhe njerëzve të cilët ishin të shkatëruar قصا ازو الله مدهور ترهون پر قتا واخال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران باريا شفاي وردن باريا باريا وثوت موسى دجون القران وان غو فيه اذا انو نو لقولي بئتيته قال كم تغلبون تيوتي من بسامط فلانذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ترگون الله مدهور وقط ندوتو يابي ما اتور تشيويم ن دنيم ترند ولا نجزي انهم اسوا الذي كانوا يعملون Në dodi shpërblema ta me më të keqen punë që ata ka dhe pruër në dyja. Dhe li ke gjeze u a'da illa inar le hun fiha da hun khullt. Ky është përblimi i banorëve, ky është përblimi i armijgjëve të Allahut zjarri. Ky është përblimi i armijgjëve të Allahut zjarri. Ata kanë në të vendbanimin e përjetësis. Ata kanë në gjëhnem vendbanimin e përjetësis. Një dështu ka thënë Allah i madhuruar Allah al Alla i madhuruar i ka malkuar mos besimtarë dhe ka përgatitu për ata sajirë zjarë Khalidin e fiha ebeda, ata jenë të përjetëshën në ta gjithmon La e gjithu në valijë u ala në sira Nuk gjenë asmiqë dhe asni muës Jo me të kallë bu u gjuhu më finnar Atë ditë do të ndërahë vë të të të të në zjarë i thonë ja llet na tatekna ma rasul sevila atadhon ah sikur kishin ndjekur ne rrugën e profetit u qalu robna in atana sadatana u kubrana atadhon zoti jo ndoqem zotrin tan edhe te mdhajin tan ndoqem ata fa av lun sevila atana hume ne rrugë vërtet dhe kjo es mos e vërtet sepse shumica njerëz e hecin mbas paris çfarë thon parat e tyra ata verbërisht ndjekin Por nuk janë të justifikuar për këtë të ka Allah i madhëruar. Allah i madhëruar nuk i justifikon, por gjithë pa njërë në të difusin gjëhnem, sepse Allah i madhëruar u kishtë dhënë lojgjik për të dojgjikuar, sy për të qikuar, vesh për të të gjuar dhe zemër për të kuptuar. Për ndaj dhe dhe shdokur të dhe aflogari për vetën e ti, dhe dhe nuk i bënd dobi askujt e gjistenca e shdokujt tje dhe përvestin gjëhnem me ta. Inna, etana, sadetana, luna, ata do të thonë Zotion në ndojshën të parë të thonë dhe të nga humën rrugë të drejtë. Rabbena ati ndojhë fejnimi lër adhabë, Zotion dëfishojë atyre dënimin. U alërën humë lërën në kebira dhe malkojë ata me një malkim të madhë, parin. Kështë të dëdojë madhëruar. A dhe për desë Allah nuk e malkojën e këtëre të regojën që Allah parin, të i malkojë parin mërshën se tjërat. Në të i malkojë malkim të fis sepse ata e në shkaktarët, si shka thënë Allah i madhurë për faraonin, i cile e fut popullin e vetë, në zjarë, thëtë ja këdumun qawmahu, ja më lë qiamëti, fa au rada humun narë, o bi seluir dul ma urund, a i të dhejetë para prirësi, popullin e veti, dhe në gjukimit, edhe i të shohja ta në zjarë. Ah, sa vëndi kejtë, e shkë vëndi i futë, e së këtë do futën fut, atajë. Njërë prë të njërë që i mbjusë të vetë, njërë prë të njërë që i mbjusë zemërë të ti, dhe nuk e përdojërër të përkuptua argumentat Allah subhanu wa ta'ala. Një prë, prë shkaqëve më kërësore që i fusë njërez në gjahenem në përjetësi, është dhe hipokrizia. Ka thënë Allah i madhuruar, wa adë Allah o lëmunafikin o lëmunafikat, o lëkuffar në ara gjahenem. Khalidin e fija hi e hasbu hum o la'na hum o la'na hum o la'na Ka përmëtuar allohë për muna fikët, dhe për muna fikët, dhe për mundës besimtara zjadë në gjëhnemit. Ata e më të përjetë që më të, o um mjafton atur e gjëhnemi, i ka mëllkuar allohë dhe për ta ka dënim të qëndruëshëm, të vazhduëshëm. Gjithashtu një përishkaqive kërësore është me dhe mësia. Një përishkaqive kërësore që i fut njerëzit dhe i përjetë sona ta në gjëhnem është me dhe mësia Edhe po të shiko shumica dërmuëse e banorëve të gjëhnemi që dhe jenë përjetëshmë të, ata kam pasu me një masin dhe i të vërtetës për nëse kam përnuar ata. Ka thënë Allah i madhuruar, O le dhine këtë dhe bubja jeti në ustekë bëruanë ha, u lajka o shabu në narë, ata të cilit i përgjën shtruar e një dhe tona, dhe u të reguar me ndim dhejnë dhejtyre, ata e banor të zjarit, humpia, khali, dunë, ata jenë përjetë dhe ashtu ka thënë më i madhruar ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ka thënë zjarri i xhenemit tek u do hyjnë mendimdhënës ka thënë zjarri i xhenemit tek u do hyjnë mendimdhënës profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në përgjithësi se kush do hyjë në xhenem edhe ka treguar gjithashtu edhe në veçanti persona specifik të cilët do hyjnë në xhenem për këtyre ka treguar për Amr bin Luhaj Amr bin Luhaj ka qenë i pari i arabëve i pari i fisit Khuzaa i cili ka qenë drejtuesi i qabës në kohën e tij edhe ishte i pari person i cili mori një statuj nga Shami dhe e solli në Mekë dhe që prej aty filloi adhurimi i statujave në Mekë edhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam on e ka mbart atë në xhehenem i kishin dal zorr për jashta edhe i tërhistë të zvarë në gjëhnemë zordë të ti. Edhe këta e ka parë atët ditë që u bëhe eklipsi, edhe tha, gjëdhe gjë që se kësha parë e kam parë në të ditë, edhe të rëgondër tia që kam parë amër bëlluhej në zjanë në gjëhnemë që të rritë të zordë të ti. Allahu subhanu e talë ka tërguar në Kur'an për faraonin, edhe për familën e ti që ata dhejnë në gjëhnemë. Anëna u jo araduna aleyha guduwa u ashia, o jo më të kumë sësa të adëkhil u alë firë auna e shët dhe l'adhab. Ata i para kitën zjarët dhe të gjëhnemin, gjëzë, gjëzë, gjëzë, gjëzë, gjëzë, bramja. Edhe ditën kur të bëdhët këa meti, dhe thuët futën i familin e faronin në ndëshkimin më të rektë. I dhe shtu, Allah subhanu wa ta'ala ka të reguar përgrua në nuhët a.s. dhe përgrua në lutët a.s. që të e në gjëhnemin. Dhe rabollahu, methële lillë dhine, kefar umratë e nuhi, umratë e lutë. Ka dhe nëllohu shemë, më dhe pra të që kanë më huar, grua në nuhu dhe grua në lutit. Kanëta tahta abdhejni, minë i badin, në sali, hini, fa khaënë ta huma. Ato ishin dy gra të dy, në mëndyrë, në mëndyrë, në mëndyrë, në mëndyrë, në mëndyrë, në mëndyrë, në mëndyrë, në mëndyrë, në mëndyrë, në mëndyrë, në mëndyrë, në mëndyrë Fëm yugnia huwa min Allah shay'an. Da nukubondo dobi ata te kalloj madhuar këtë dograve. Wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin, do dofutë hynin zjarr me ata që do hyjn zjarr. Gjithashtu ka treguar Allahu subhanahu wa ta'ala për Abu Lahabin që i dën xhehen dhe për gruan e tij dhe ka zbritur një sure për këtë ta betjeda bi ahli watb. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam Për personët në ndryshin që dhe e në gjëhnem, në veç anë ti, për i tyre, ka të reguar për të personë i cilë të vrasja ammarin, ammar i bëni jasin, r.a. nëhu, të cilë në brau i person, edhe ka thënë, aji që të vrasja ammarin është në gjëhnem, ka thënë profetis s.a.ll. Aji cilë të vrasja ammarin, edhe aji cilë të të të ammarin, si plaqë kë luft të pasurin ammarit, aji dhe e në gjëhnem, gjithas Ka të reguar profetisë sënë allohë vëllisëllëm për atë që do vrasit do, do, do, do, do të këtë do vristë e zubejrin, i zubejrin e awami, radhi allahën hu, i ka thënë aliut beshqirë katë i rib në safijet e binar, përgëzoje vrasës si në birit të safijet, dhe më në zubejrin, vrasën e zubejrit përgëzoje me zja. Edhe atër gjenë vrasës si i zubejrit për para aliut, me kogën e zubejrin në dorë dhe i thotë alija e brava, Edhe i thot Aliu, "Që stua kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, 'Përgëzoje vra as sin e Ibnit e djalit të Sofijes në Zjath.' Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ishte ngryetur një ditë, një ditë duke u folur sahabëve dhe filluan duke e pyetur për gjëra të cilat e bën profetin sallallahu alaihi wasallam që të zemrohat, se pyesin për gjëra të tilla. Edhe u ngrit Hybe dhe u tha Pyre si se pasha Allah Do të përgjikjën për zdo pyti që të mjepni Edhe i tha një personu I dërgurë e Allah Kush është baba im I tha baba jo të shkodha E dhe mund të rëgoj që a i ishte Minjë dyguj tjetër Edhe i pyti i personu tjetë I dërgurë e Allah Kuj jam un Shikoni ku shkon një riu Në moment kush dërgurë e Allah Të që zemruar Pyre ku është a i Edhe i tha profetisal Allah I serem ti e në zjar I tha ti e Gjithashtu Allah i madhuruar e ka përgatitu gjehnemi për gjindët, dhe cilët i ku nështenur dhe rëtëti, ka thënë Allah i madhuruar në Kur'an O jo me jëhshurum gjemija O jo me jëhshurum gjemija Edha ditë kur ti grumbullojë, Allah u pëtirin gjallë Ti grumbullojë, ti grumbullojë të gjithë Do të thotë Allah i madhuruar, ja më ma ashtër o gjindë Kadis se këtër të mirë ins O grupi gjindëve Shumë njërë nësë keni marë më zvetës وقال اولياؤه من الانس ذا ثون ميقتى تيرى قيش نيرس ربنا استمتع بعض من بعض زتيون نو كناجه من يجري تترين ابلغنا اجلنا الذي اجنت لنا ذم بريطم كفيرين تون جندا بندوس تي قال النار مثواكم فضل الله ما ضروار زياره الزندي يوي وطلب الله سبحانه وتعالى زياره الزندي ويوي جيكا ثون جيتاس تو كافون اللهم اضرور فربك لنحشرنهم والشياطين Pasha zotin të në të dyri njali më ta edhe shëjatint, shëjtan në, në gjindët më të besimtar. Thu me lënohë dhirannë në më haula gjahenne më gjithia, më pas dhët i sili më ta rreth dhe pran gjahnemin të junjëzuar. Thu me lënën zirannë min kulliqia dhe paset në ndhirin për shdo grupit tyre, ejuhum është dhualar rahmani i tija dhe nëzjenin për shdo grupit të të pare dhe të të të sirit i ishin ma inatë qitë ndaj urdhëve të Allahot, subhanu e taala, për t'i bërda shemun për tjerë dhe për t'i futur në gjëhlem. Ata gjithë do njënë gjëhlemjën të shumët, ma dhje nëmëri të të shumë i madhë nga shdojnimi në të qinë e në thënantë. Tërgojët njerë që shkonë të këhadgjajji një personë, edhe i thonë, njëzit haqqajit këllu është personi që ka brar Husejni, radhiallahu anu, njipi në profetit sallallahu alai sallam, edhe këllu personi i thot haqqajit dhe mburët, edhe i thot, unë jam dhe i që ka brar Husejni. Haqqajit e shikonë të, dhe pëse ishte mizore, e shikonë të mendojnë dhe thot, i thot i, i fjalë ma dhe shtore. Thot, amma in një kuma fëllën të që të një afidar. Thot, ju të dy, thot, ti dhe Husejni Nuk mendoj sa Allah dhe të fu se dy një vëndëbanim së bashko. Nërkoj që profetit S.A.S. ka tërguar që Husejnë është në gjënet, është zotria i dhjembe të rinë që ne. I dhotë haqjaji, amma inë në ku ma felentesh dhe ma afi dhavë. Nuk besoj të si dhe fu të një vëndëbanim të dy, dhe ti edhe i që të cilin tje ka rarë. Allah në rujtë. Në sallallohu ne mbrojuar nga ruaj nga zoti xhehenemit, në sallallohu subhanallahu te na ruaj nga çdo gjënaf që e çon njeriu në xhehenem. Sallallahu alaihi dhe sallam. Alhamdulillah, <tër> salatu, salamu, anë rasulillahu, ala alihi, wa sahbihi, në gjemërin Ne e në tërguar në argumente të shumpa I dhe ashtu disa gjunafet të tjera të cilat e qënë një në gjëhnem Pra këtëry gjunafet dhe është kundërstimi sonedit profetit sallallahu alai sallam Kundërstimi sonedit profetit sallallahu alai sallam Bërët shka që një të humi nga rrugë e përteje dhe që hum është po i banorëve të gjëhnemit Ka dhan profeti sallallahu alaihi wasallam, janë ndarë çiftut në 71 grupe, të gjitha e në ziardh. Janë ndar krishterët në 72 grupe, të gjitha në ziardh. Dhe ndahet umeti iim në 73 grupe, të gjitha në ziardh përveç një grupi. Kanë thon sahabët oh i dërguar Allah, kush është ky grup? Ka thënë një grup është grupi i atyre njerëzve të cilët hecin si në rrugën time dhe në rrugën e shokëve të mi. Vetëm këta janë ata të cilët do shpotojnë Kurse 72 grupe të, të tjera janë në xhenem sepse kanë devijuar nga e vërteta që ka zbritur Allahu dhe e vërteta të cilën e ka transmetuar profeti sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu prej tyre janë ato të cilët nuk janë të drejtë në gjykimin e tyre. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, gjykatësit janë tre. Njësh në xhenet dhe dyja në xhenem. Ai i cili e di të vërtetë do të gjykon më të ashtë në xhenet. Kurse ai i cili e di të vërtetë nuk gjykon më të ashtë në xhenem. Dhe i cili gjukon me një randës është në gjëhenem Gjithashtu Një për gjunafë është Të gjinjesh në i profetis sallallahu alesillem Dhe të pretendohë që i ka thonë Në taj që i nuk e ka thonë Ka thë profetis sallallahu alesillem Men këdhe bërë alejmu t'ammi dhe më fali të bëho Më ta adahum i në në nërë Kush gjinjen dhe i meje Kush gjinjen dhe i meje me dashi Në i transmitim nuk të të farë me dashi Kush gjinjen dhe i meje, të të të është vrasja e njerëzë për drejtisht. Ka thënë Allah në Kur'an, O me je këtul mu'min e mutë ammi dhe në fëgjeza u gjëhennem, ku shëbret një besimtar me dashje, shpërblimit i gjëhennemi, khali dhe nfiha i përjeqën ta, wa gëdhibë Allahu Alehi, është zemrua loë për ti, wa laanahu dhe e kamalkurata, wa addaluhu adhaben adhima, dhe ka përgatitur për të dënim të madhë. Gjithashtu, Një përshka që vëshë ngrënja kamatas, kamata është për gjunafet mdha, edhe a i cili e ha kamatën, ose ujep njerëz e kamatën, ose bëhet dëshmitarë për kamatën, ose e shkruan aktin e kamatas, a i shi malkuar, edhe a i ka hapur luft të Allahut, edhe të dërguar e të ti, sallallahu aleyhu sallem, Allah i madhuruar ka thënë, për atat të cilët, e marim veshë i kamata shëham, dhe nuk thehen, thot, ome nga dhe fëhulaik e ashabu në nërë, dhe ata që e përsërisin dhe më të gjënafë në, në kamatas, ata e më banorë të zjarit, hun piha khali dhun, ata janë të përjeqëm në të. Gjithashtu, ka thëmë Profetis S.A.S., largohoni nga 7 gjënafët shkëtërruese, 7 gjënafët më të mëdhajë që i shkëtërën njëzit janë, shirë ku, të i b Vrasja njerëzve, ngrenje kamatas, ngrenje pasurise jetimit, largimi nga beteja në momentin kërë janë përbalur dhe dy palet e ushtrive dhe takuzosh, takuzosh gruan muslimanet të ndershme primoritet, këto janë 7 gjunafet më të rëndët të cilët është ka të rëndë njeri u dhe fusin në gjëhnem. I dhe shtu një përshkaj që vërsh të hash njerëz e pasurin pa drejt dhe të hash pasurin e jetim dhe ka thënë Allah i madhruar në Kur'an, ja, ja eju alledhina amënu, la të akulu e më alëtum bëjnë këmbi lë batil, o besuar, ha, pasurin, i shë keni besuar, mos të hanë i pasurin në një i tjetërit, pa dretësisht, illa në të kune të tijaraten, anë të radhëm minkum, përveç se nëse ju, fëtë e bëni këtë gjithë, në fitonit të pasurin, ma ndë të trektis, me kënejsinit dë palve, o la të këtullon, vësë e këm Allahu më dhuroan ndaj ujish mëshirshëm, o më i falëdhali, këtë kush e bën këtë, domethënë kush hap pasurinë pa drejtësisht, dhe kush vret vetën ose flet të tjerët. Fa saw fa nuslihi nara, atadafusun azjar, wa kan zalika ala llahi yasila, kjo për Allahun është e thjesht. Gjithashtu ngjarje pasurisitimit është nga gjuna më të vëllaja. Innal ladhina yakuluna maal al-yatama dhulman, inna ma yakuluna fi butunin nara, wa sayasluna sa'ira, atadhila të hajm pasurinë jetimve padritsisht, ata në të vërdet, hanë në bagun e tyre zjarë, edhe do të hyjë në zjarë. I dhe ashtu një për gjunafe dhe në dhaja, të cire difus njëzën gjëhenem, është gjunafi i pikturimit, ose i bërës fotografive, dhe atyre gjereve të ciret kanë shpirt, u thua ditë i gjukimit dhe atyre të ciret pikturojnë, ose bëjnë foto, u thua jetë për një shpirt, atyre që keni krygjuarë. Epini shpirit vetë që keni krijuar dhe futën në xhenem ka njerëz. Edhe dhe u vendosë çdo gjë që ata kanë pikturuar ose kanë fotograhuar dhe u jepet u jepet shpirit dhe këto gjëra, të cili ka pikturuar do të, të ndërshkojnë këta njerëz në xhenem. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem që ditën e gjykimit do të dalit do nxir xhenem një, një qafë të tij. Do nxir një, një qafë do ta shikojnë njerëzit ditën e gjykimit. Ka dy sy, ka dy vesh dhe Gjojnë e dhe gjojnë fërshëllimën e gjëhenemi dhe gjëndë fornën e ti dhe thot unë jam përgatitur ndër të tjera përshdo pikturues i cili pikturon edhe krason vetën e ti me Allahun sa i cili i e form kryesa vështë vetëm kryu e si tyre Allahus subhanu wa ta'ala i dashën një përshka që dhe është që tanoj njeri u nga mos besimtaret nga njerëzi që bëjnë mizori dhe patrici ka thënë Allah i madhuron në Koran ola tërken Mos anononi nga ata të cilët kanë mbur padrejësisë se do t'ju praj zjarrin. Mos anononi nga ata që kanë mbur padrejësisë se do t'ju praj zjarrin. Ka thënë Sofian Thori, kush i jep një mizor i cili më padrejsi njerëzve, kush i jep një stilolaps për të shkruitur? Ose jam mbret atë? Ose jep kolonoi ku ku ngjyhet lapsi për të për të shkruitur, ai është ortak me të dhe ka hënuar nga ai dhe është ortak me të në zhvillim gjak që ai ka derdhur në lindjes së Perëndimit jidhësoi për shkaqeve është zhveshja për gratë. Ka thënë profeti sallallahu selam gjithashtu dhe ka treguar dhe rastin aty të personave të cilët kanë në, në duart si e tyre si pishtat e lopëve, por policët. Ka thënë profeti sallallahu selam dy grupe për banorët e xhenemit, sot nuk i shoh. Do më nuk ekzistojnë në këtë botë dy njerëz, por do vinë më brapa. Grupi i parë Po janë disa njerëz secilat kanë Shkopin në duart e tyre si bishtat e lopëve. I godasin me to njerëzit. Kta janë xhehenem. Prandaj mos u mashtroni për, për atyrë që u thonë, "Ne punojmë polic." Ja kush hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam shumë i qartë, që është haram punosh polic. Për vetë faktin e padrejtimi që u bën njerëzve. Dhe profeti sallallahu ka treguar që ai që hyn punon këtë lloj pune ai është në xhehenem. Ne zgjidhë çdo kush për vetën e tij çfarë dëshiroj. Dhe gjithështu ka tërguar për disa gradët të cilët janë të veshua të zhveshura. Të veshua ka në robe, nuk janë pa robe. Por e të zhveshua sepse veshje e tyre dhe të bërëdhe nuk imbulon pjesët e tyre të, të tërpshme. Edhe gruaj e shëtërë fri që nga ma e kogët dhe të ma e thojnë në këmpë. Por darin të zbuluara zbulu, ose veshje e tyre shumë ngushtë. Dhe ka thënë profinës të senim ka tërguar për toë, që ato thot i kanë kogat e tyre si gungat e dërreve, i majnë flokët mund majnë e kogës, si gungat e dërreve dhe përkulen dhe tunden, ato thot nuk yllë gjenet, dhe asë nuk e ndjinë erë në gjenetit, ndërkoj që gjenet i kanë njërt, mi e që ndijet me, me dhjet të la vjetë largësi, kur sato nuk e ndjinë erë në gjenetit. Gjithashtu, në gjenem, do hynë edhe ata njërës e silit mund dhe në kafshët. Kur të mundosh n Hënë në Xhehenem po mundosh njëri apo komo më rand. Ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem hyri në Xhehenem një grua për shkak të një maceje. E ka parë këtë grua gjithashtu në namazin e eklipsit që ka bërë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, thotë pash një grua të cilën e çirrë cilë cilë të një mace në Xhehenem. Thotë ajo e mbylli atë dhe nuk i dha për të ngërë për të pirë dhe as nuk e la që han të hante për ushqim të tokës. Prandaj ajo është në Xhehenem e qëpa mund tuhet për ata që mundejnë ropë të Allahut, për ata qëri tërtojnë ropë të Allahut, për ata që i burgoz një ropë të Allahut për drecisht, për ata që i bras një ropë të Allahut, kur për një matë, hyka një në gjëhnem. Gjithashtu, përishka që i që fuzi njëzë në gjëhnem, është në spasje e sinceritet në punë të mira. Dhe profetës sallatës sallatës sallatës sallatës sallatës sallatës s Çë tre personat janë personat e parë me të cilët do ndizet Xhenemi. I pari thyrë është kënduesi Kur'anit i cili s'e ka kënduar Kur'ani për hir të Allahut. I dyty është ai i cili ka luftuar në rrug të Allahut, por jo për hir të Allahut. Edhe i tretë është ai pasoniki i, i cili ka shpenzuar në rrug të Allahut, por jo për hir të Allahut. Këta janë të parë personat me të cilët do ndizet Xhenemi. Gjithashtu një prej tyre është ai person i cili ha edhe pi në enët që janë ar për ari e për argjendi. Gjithashtu një prej tyre është ai person i cili vret veten e tij. Për sallallahun e mëdhëruar të ruaj nga shkaqet që çojnë në xhenem, Për sallallahun e mëdhëruar të mruaj nga rrugët e zerit të xhenemit, Për sallallahun e mëdhëruar të habi sukses dhe udhzim në rrugën e drejtë, Për sallallahun e mëdhëruar të ndihmoj muslimanët në hallat e tyre, në problemet e tyre të shpotojë të ngjëzojë keqen në çdo vend botës që janë ata, Për sallallahun e mëdhëruar që Allahu na bashkëqjit në xhenet e larta, së bashku anë largojnë zerin e xhenemit, na ruaj në dënimin e varrit Allahu shpëton të gjithë trishtimin.